Ons allemaal weet wat is geschiedenis. Ons allemaal weet dat elke dorp al een unieke geschiedenis het wat die dorp interessant maak. Ons allemaal wil baie graag uitvind oor elke stikkie geschiedenis van die dorp. Op 7 februari 2025 het ek as deel van my geschiedenis opdraag een onderroute gevoer met die plaatselike inwoner van die dorp Wellington. Ek is so bevoorrig om familie in die dorp te het en daarom het ek een onderroute gevoer met my oom met die naam Dean Koopman. Dean blei al van geborete af in Wellington. Dean is wel bekend aan die dorp onder die rugby spelers, omdat hy vir die plaatsige rugby van Wellington roos er Hy speel vir daar die club. Wat een baie speciaal herinnering vir hom is, is die kaapse klopse en die derbies, dat is nie skool op Berge 4 en Valge 4-waarskoel. Dit is vir hom een speciale gebeurtenis, omdat hy eens op die tijd self deel was van Val Riviere Waarskool. Hy sê dat dit ongelofelik baie opvinding het in die dorp breng. Ongelukke gedange baie verandig na die COVID-19 in Perkins en dit is iets waarna die dorp altyd uitgezien het. Dien is ‘n sportsman en daarom is hy so lief vir sy dorp omdat die Boland Rekpie ook hier is. Na die story het ek rechtig ware mensel van respect en verwondering vir die dorp gekry. Ek het ook een gevoel van verbundenis gekry, omdat ek ook nou deel is van die dorp. Dit was vir my ongelooflik een voorrecht om een onderhoud met dien te voer en dit was vir my baie interessant om uit te vind oor hoe hy die dorp sien, uit wat oogpunt hy die dorp sien, wat hy alles weet van die geschiedenis van die dorp, en hoe hy groot geworden het en verander het oor die jare. En ek kon rechtig waarsien wat die inpak hier die geschiedenis op sy leefwijse het, wat hy thans nog um, ervaar en hoe hy dinge uit wat die oogpunt hy dinge sien. Dit was vir my rechtig waar interessant.